السلام علیکم کدرمن اوریدونکو زه ام تاسو څخه زینت خان پروگرام د زمونږه استودیو کلینیک د پروگرام کے موږ خبرې اترې کوو زهنه صحت حوالی سره چې زهنه صحت حواله سره زمونږه چاپیر چل مسلې سدي د اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې مونږ سره په دې پروگرام کې برخه واخلئ دې پروگرام کې مونږ سره د ه메شې پشان پاستودیوز کې ډاکټر ډاکټر رانیول کې یو هم نه ډاکټر رانی موجدي وی او نن به مونږ سره پاستودیوز کې زمونږه ډاکټر چې وگما فیروز او ډاکټر ماحاشا وی تاسو هم کولای شئ چې مونږ سره په دې پروگرام کې برخه واخلئ کله چې اوریدونکو نن چې زمونږه کم ټاپک دی اغه مونږ به چې کوم زهنی صحت حوالے سره چا پیرچل کې مسلې څنګه وې د اغه حوالے سره خاص تو غو باندې خبره یی او زمونږ تاسو ته د خواسي چې تاسو خاص تو غو باندې په چا پیرچل کې تاسو ته کوم قسم مسلې راپیخی دي تاسو ورونه خويند تاسو چا پیرچل کې نور زهنی دباو ښکار وی اغه سب قسم مسلې وی ور سره دغه د تاسو موږ سره غړي کول شي دغه حوالے سره پوښتنه لرلی شي زمونږ استودیو په نمبر باندې تاسو موږ قالک شي منټل هل حواش سره چې کله مونږه خبره وککوو نو په دنیا کې دی وخت ک سور سوه او 500 میلیونه خلک چې کوم دیغا د ذهننی صحت هووالي سره مسلو هغې ته درپیخي دی او په دیې بیا ذهنید د باونه چې کومکار خلک نه هغه په سلو کې دوه اشاره شپکفی سرده خلک چې کوم دیغا ذهنت د باغ کار دي د دی لاوه سلور اشاره وفی خلک چې کوم دی هغه انزای خکار دي په دی ک بیا چې کلهمونږه خبره دا دا او کو د زنانو نه هر څلور مځنانه چې ده اغه د زهني صحت حواله سره سره سمسلو سره مخته او په دې کې چې کلبیا مونږ د نارینه خبرو کو نه اغه هر لسم نه چې کوم دي اغه زهني صحت حواله سره سره ستونز سره مخته که درمنو ریډونکو نن به مونږه چې کومه خبري اتریوي خاص توګه باندې د زهني صحت حواله سره تاسو هم کولای شي چې موږ سره برخو واخلی یا تاسو ته تاس سمسله درپیخداس اغه حواله سره سپورخت لاري زمون د استودیو نمبر دی 09 یو 92 یو سالور یو 99 د دې نه علاوه تاسو مونږ ته پیغام ورالې غلی شی کې ار په ولې کې خپل نوم بولې کې خپل پیغام او راوې لې کې مونږ ته ات 25 ات 3 او د فیسبوک دلاري پښتونخوا ریډیو باندې هم تاسو چې کوم دی زمونږه پروګرام لايف سټریمینګ کې اورېدئ شی یو وګمه اغاز بو کو د خپل پروګرام لمبه پښتور چې کوم درنه لرمه اغاز سوشل سټیګماز حواله سره یعنی مګ چلو ګورو زمنګ په چا پیرچل کې داسې سنسه لیبل کریشي انسان یا هغه ته نور داسې مسالی را پیخي چې هغه د هغه صحت حوالے سر هغه داسې سنسه ستونزه را پیخي سګنې سوشل سټیګما سیسز د زمنګ په معاشره کې زمنګ په ټولنه کې او د دې پوځبانې کم قسم اثرات راځي په خلکو باندې کې د سټیګما خبرو کو خاص خصوصیت دغه په زهنی مسالو کې چې کوم استیګما دي سره تر دې لشه وې د یا خلکو د کم نظر ګوري نو ټول نه ول خبره خدا رازي چې دي تاسو ک د بيماری په نظر ګورئ نه چې زهنی مسله هم څه کې دی شي څنګه جسمانی بیماریانی وي بی د اغه ته غو نظر کیږي دا غي علامتون ښکاری خو د زهني بیماریانی دا وي یا زهني مسلې چې دا غي علامتونو اول خو جا کی اویرنس نش تخلق کی نو دا غي د وژنه کم د غي علامتونو دي بیا غسي دوی تخکاری نه چې دا هم مسلې کې دي شي <تصفح> لکه د ټوله ناول نا کومغو غورو زمون خاص کر په پختنو کې او بیا دی خپل سمو کې او نو زهني بیماریانو ته د پیریا او را ور کړې کې چې په دې او که بیا سو یا هلهغه یاد بیرلاندی چرته تی رشی وی یا چدی وی په دا کوټی را سندلې وی دا غی نه پسته داسې شوی دا او پیرین فناستی او چگی وبو هلاک اغه زهنی مسله وی لکه مونږ خپل زانی ما خپل کلی کلی دی چې یو زنانه و داسې او اغه ته د اپلیپسی مسله یعنی د مرګی مسله او اغه اغه چدی ګرزول دمونو پس یو رنگ رنگ کله کله کله سو اغه دومره خراب کښ اغه در څلورو ورځې بیا هشه په پرتوه ن چې ډاکټر ته راوستاو هغه زنه نه یا خپل بچی نه پیجن دل او یا هغه اوس بالکل ریکور شوی ده بالکل ټیک شوی ده نو وکه چې دا مسلې چې د ټیک د دم درود کې هم ډیره شفا ده د غلي خو څه خبره ده سيتي چاغه دوايان سره هم ته دا ضرورت یغی تر علاج ضرورت ویناو غی نه بغیر کیګنه او چې سمره پیران ولمون بوزونه غی علاج نه کوي بیا وهل تکول باندې دا علاج کوي نو هغه مریض د څه ته ورسېږي هغه سام هم علاج لیکل راولې نو بیا بیخی ختم کړې بیا علاج عمل کیږي دن علاوه چې کم ادي سره ستګما دړلې شي وي دی لکه مونږه وګورو چې څوک هم د زهني بيماريانو علاج کوي یا د سه هاسپټل تزي چې اغې کې زهني بيماريانو علاج کوي نو اغه ته د لیونی یو بلکل لیونی لیونی شه نه لیونی ډاکټر لزم اوې دے یا خبري ورپسې کای دیر ایجوکیټډ خلک ما کتلی دی چې اغه څوک دا ډیر پټ ساتي چې ماته څه زهنی مسله د اوز دوي خورم د ډیر لپاره یازم ډاکټر لزم یا زهنی مالج لزم نو اوندا لوږه دا وګما چې ترکمې پوري لکا غ انسان بیخي حد نه ختم شوي ترغه بوريغه ډاکټر تزینا د خلک چې بیا راتلی ونی ویلې کیږي لکا یوازي عام خلک نه یا بے تعلیم خلک نه ډیر تعلیم یافتو جنه سيزون وني پويږم نو ویم دا وی وی پریک د خو ونه د سره سره خبرم ډیسکس کاوه یا د سره خبري مکو وا د دماغ تحلیل رساتی وی دا خو د دماغ ډاکټر لزینن در پته درژشته کنوشته ور پس خبري شو شو شروع شي ما د سیم اورېدی شاتونه ورل ورکنيدي بس دا ہوئی ختم دی ته دماغو سپاتې نه دي او بیا کممونک دی کې وګورو دښوي او, او سړی مونږ کمپیر کو نو ښو ته بیا دا مس زیات وي یخ خو کورال هغوي هپتال تبي نه ځکه چې یو کور کې مشر چې وي یا غ سړی ويبل او بله مسله دا شي کور والله په دی هم یاېږي چې کوه که پغلی چېوي او, او غ ذهنې مسله وي وه سپتال تهبوز علاج کېږي نو هم دغه مشهورشي چې لیونې د بیا رت و پس نه را ي بلکو دکه دلته ټول نغټه مسله چې وګورو نووي رشنې کېږي بیا بیا واده نو د دی نا داس غدی چی دې دیو جنا ذهنی چې کمی دیا غدی ری سو کرتا سا نظارم نکی او پتی ساتلے کیگی صحیح دارهتل ل ئ چې ذهنی مسلو هووالي سره چې کمم کور دی یا د کار چې چرته کې انسان کوي نو کري کوي یا د نه هم سر س پرشر وي سرداسې ذهنیت دباو نه انسان تېږي یا په سکولې خاصوګ بعد د بان شماو باندې داسې پرشر یا دباو به وي نه هغې هوالی سره برته سوای او دی نه اللاه چې په سکولونه کې کومشمان نه تعلیم لپاره ځ هغغ د سکول ماول سره کرددار لبهوي د هغوی په منټل هل یا د هغی چې بکي د زهنی صحت کې زبا شروع د سکول او کوم ځګړي د ماشوم چرتن جوړیږي نو هغه زمو په خپل سکول له کور نه پس بیا سکول له بالکل سکول کې بکار راتنه اتناسو کو ګوري ډیر ماشومان وي او غیبان دي ډیر د خپل کورس او د کتابونو د دې پدې غټ بوج ته نه شروع شي بیا تییچر دا د هغ اکسپټشن ساتي چې ماشوم به ډیر ګس به اخلی ی بل سرهغه کمپییشن د نمبر او هغستلو او جګ چې نو هغې کې انغه پرشر په دومره را چې صرف دغه تپاتې شي او بیا خپل نورم لاف چې کوم دی یا سو لا چې د هغه ډیر لري شي صرف پهدي کي چې زه به کتاب څنګه ختموم نمبر یبدیو بل <سؤال> نسمر اډیریالم نو دې سره یو خو جېلی <سؤال> سی پیدا <سؤال> شي یو خو په پریشر راشي د ټیچر طرفنا بخیر وړم ما وګمه خبره بیا د ساتي اورې دن کې راغلی دی اسلام علیکم السلام علیکم و سلام چې خورسو خبره کوي څنګه بلکل خیر خیریت دې سپوښتنه لری زو نن خبرې کوم زه خو یو تا پښتنه لاره چې د تخزی دی ریان او او زمونونه که نه دا خو ځ نه من د لا خپ دېخواور نه شي نو صحیحته چې م شي نو د آخرې مدانان وي داس کوک بې وي او بس جاانداک مړه شي نو اغا بس خوب دماتتهمي دا شو دسې مړ تو غورم لا مړ د لاړه شوم او کومه چې کار غونډه کوي په دې څو صحیح نزه په اوطخ تي جاماځ لاړه شم دي خدونه دا چې ولي او ورکاته کېنو یاری واه گی مزه ما چې دا زې په زبا تلاره شمه واتمه تاسو بده دینې څه په تاسو سره ما شوماله داسې سو واقعا چې تاسو په زور مړې لبوتلې یا تاسو نه غختل هو تاسو باندې سوک داسې کتلي 20 نا سو خپلوان کینداسې چې سوک نه تسمه هاون طرف ته چې خلک چې نا د چې د لاړې شماله بریا ته خو په واندې کې ماته ولا و شي نو یعني ګمه زړه می پد ردي توشي یا چې کله مو په شهتان کله راځي ته مونږه جواب یو اوسم او بس چیر می دغه د پیواره ټیک شو موننه خو خوشاله و صحیح مونږ سره برخه واغشته پروګرام کې جی ډاکټر ورک مس سب ویل غوړې دي ده دوی تپاره خو یو مشوره عام دا کېد شي چې کله تاسو مړي ته تا ځای نو ځین کې لکه مخکنه دا سااته چې زبال ته مړي ته هم کتل یا هلته وختې رول وي ځکه چې دوی واده شوي دی او دوی نه ریسپسبلټز بیا را ځي چې د لاډ شيیو نو همخاطر چې ورته اوغ خو به هم کو یغ نه هم دا نه شولی چې تاسو ځای هغې ته تاسو انت سوچ مخک نه ذہن ځان ته تیار ساتي او مړی ہوئی هم سم دسته ہوئی او میام چې تاسو کور ګور نه زین نه زین زیاد داسي زیات ساتي چې مړی ګور مہم او دا خلک له با حوصله هم ورکم خو بیا هم دل چې تاسو لاړ شي نه ضروری نه دل چې تاسو مړی مخامخ کینې یو وی ته ګوري تاسو داسي کولای شي چې دا غی خپلوان و سو کوي له حوصله ورکین داسي بس تاسو غو سوچ نه به هم بل طرف ته گیګي او, او کوشش کوي چې تاسو مرخ خلک غی له حوصله ورکول کوشش کویږي سره وخت تی نو دسی به دوی نه خپل یره بتی هيريږي ډېر خلک خبراتاسو اخړه ډاکټر وکما چې لکه پکار دی لدا د چدي غمړی ته د ډېر نه مخامخ کیږي تک ضروري دی خو ال تک تاسو به د لگ لګزاند سایت ت ساتلې شي ډاکټر ما حتی سهور تاسو وایي جی بالکل ډاکټر وکما ډېر مخامشوره ورکړه ته هم د غویم چې چونګې د غمړی ته لګره لګ د شي زنه کوم دي زموږ په سوشل لایف کې زیاتې زموږ ته لګره نه جی بالکل نو دې شي زنه کومه اویډ کول نشو د پلیټ ختمو ولې شو د تب زده مشوراور کوم چې الټا لار شيرور او سچويشن سکه الټا چونکی د کلچر ووې د دې خلکو کې هر انسان سکوم د خپل غم خاده اظهار ډفرنت طریقې سره کوي هغه دې په کلچر باندې چونکی د خشن دي عادت تچ دی مودير شو شتار یا اس کوي نورو سره لولي ګریجوالي د دې زی الټا اور زانديغه انوایرنمنت کې لګ اډاپټ کی د دې روزمره معمولات او زندگی وې ساده نو دې څخه وو دې تلک سکوم د لار شیل طریق هم کې لګ شریک کیږي ته دې هوست اور کی سلولی دی مخ کی کی ځکه چې داسې باز ټایم بدغه شنیو چې دغه حالات بد دي کور دننه یا نږدې خپلوانو کې ندی ته دی سچویشن سکه کوم د خپل ځان لګ اډاپټ کون پکاریدا صحیح مونږ سره کالر دی یو دی کمسنه السلام علیکم چیو علیکم السلام جوړور سو خبر او په اږي لکه کور کې سمسله راغله و هغه هغه نه چې کوم نه خوب نه ورګي او سوچ لکه مونږ د ډاکټر څنګه ورته وایي مووالجن چې کوم یې راغله د خوب د خدایش په تیاره وشي صحیح ډاکټر تاسو ته څه د دوه وایلدس عمر سمره ده کوم عمر کې تاسو عمر تقریبا د 27 یا 40 تقریبا داسې کوشش ولې صحیح بس هي ضرورت تاسو ته مونږه جواب درکاوونه نه حاجی ډاکټر ما هتا صبح دیتو سوای دیتو سو دوي ام چې دی وې چې د زهنی غاده دباو د ډیپریشن کې دا نو دیت خرد خوب ناراض ل یا حد نزياد خوب ناراض دا سکوم د زمونږ یومنټل انیس کې هم رازي او غیره لوا سکوم دا د ډیپریشن یو سټیج دا غیره کې سکوم د انسان د خوب ناراضي خوب کمی وي یا میډیسن سٹارټ په میډیسن باندې خوب رازي زهنی دباو په نو چې کلهغه میډیسن سٹاپ کینو مې بیچ هغه کې هغه فو کم را شي نو یا بده سکوم دا بالکل انیشل سٹیج 1 دی وی شروع ووی د میډیسن لګونې د دې پرخده د دې سٹیج تر تک میډیسنز واخلي چې د دې کنډیشنز سٹیبل شي نو بیا د ډاکټر سره کوم کوپ بلغه د کنټینوس د میډیکیشن زغه او غینا الیاوه سره سوکوم دا د دې ير په باندې راځي خوف په باندې سره راځي نو دا سچويشن دی وګوري چې د وکیغه ير په راځي باستم د میډیسینز په چي مانیم ساید افیکټس کیدلې شي د هارت پرپټيشن د هارت بیټ ورته تیز ويو یا سټینګ راځي یا ورسره سوکوم نور څه ساید افیکټس نو دا هم میډیকেশন ساید افیکټ باستم کل انسان باندې دي لکه نو په وجب کې نو دا دیا دی د بي اور بلډ اغه سوکوم ورته شوګر وغيرها لیول دا فورمال دا, دا صحیدا یا ایدر دا میډیکیشن ساید افیکټس دی یا دا حکومت دا پیشنټس حکومت خپل یو هغه سټيويشن کې دا نو هغه مطابق اكونډینګلی اک وورته سوای دوی یو خبره وکړه چې د جداد مسله ده نو جایداد مسله ک بیا خ مخغه را ي که نه چې خوا یو بل ګروپ او دخوا دا ګروپی او د دومن کې چېي هغه جګړه وي نو یره همد ووج نه کې دیشي چې هغه نه ده او د هغې دحل لارې کو ټ او هغه چې سومره پنټ کې دوی سااعتي نو جداد مسی دا وي چې هغې کې په کې و شي او ډیرر هغې ډیرې مسلي یو بل سره تت د وګمه بخنه کوم دی دا خبر او کړ چې هغه مساله مخ کې وا بیا غیره پس جرګي او شوي او فیصله او دا نو همدا کې دیشي هغه مساله چې کومه وا د اغی اثرات چې وي هغه بیا ډیر وخت پوري پات کیږي لکه دوی باندې ډیر هغه سټيويشن تیر سټيروشې موږ ته ټراوماتیک سټيويشن ویل شوګوس کفري ویشن ویل ریکاوري دی حل سره کوم میډیسن یاد کړی میډیسن سره وخت په پوری اخلی اغي سره په خپل دوی ریکاوري به اوشي او ور سره ور سره کدی لکشان ته وخت دی لورګي نو کاغ خپل منس کی وی اکثر خپل لرونو کې د جایداد مسلی چې وی خپل منس کی وی نو هغه سره یو واغه رشتہ مو خپل دا غي د وژنه هم, هم او نه هم واړي چې ورسره جګړه وکي او رشتہ ساتل مور سره واړي نو کې د شي چې د 10 سو غوي نو هغه گروپ سره هغه کوم اند مخالف گروپ چې په جایدات کې نو هغه سره دوی تګ تک شروع کی هغه سره ملاوي د لو تعلقات ور سره کې نو دوی د پر ازما په خیال میډیسن هواسي هم مخلي نو هغه یې صحت پورې ډیره ختمې دي شي بلکل ډیرر ایسته خبرې روانې دي او دون کو تاسو هم کولی شي چې برخواوالي مونږ سره په پرورام کې او زمونږ د سټیووس نمبر دی سفر نه یو نه دوه یو سلور یو نهه نهه د لا تاسوون ته پیغونه هم را لګلی شي پیغابونه دپاره زمونږه چې کم دغغ دی کې آربیککه خپل نومبیک خپل پیغام او اغه نه بعد خپل میسج پرولېږي موږ ته په اته پنځه اته درې باندې چې ډاکټر مه تاسو څه ویل کوته جی بالکل نه سبا ډېر خلک فون کوي او رغي باندې اكيد ته د خوب مسله صحی نو خوب د پره سکوم د یونیشنل ویز هم شت دی چې مونږ خپل خوب څنګه کولې شو نورمل پوزېټیو اکټیویټیز کې ځان ول وسه ته پوزېټیو تھنکینګ دا شیونه د لایف کې ټراوما هر انسان په لایف باندې راځي صحیح خدای وي ریږي چې پیشنټ ٹو پیشنټ یا پرسن ٹو پرسن هغه باندې هغه څنګه کاپینګ کوي دا سره هغه سچویشن ہینڈل شي دا انسان اب سن دا د انسان د ژوندۍ وایي هغه خاده او زیاتره خلکو ته سکوم د خوب ت یو نیشنل چیست د اٹومیټیکلی خوب ډیسټربشن اوسه پورا ورځی روټین دې ډیسترب جوړوي بلکل نغینا ولې سبا چې خوب نارازی نو دا کار ته هم نشکواله سٹڈی کې هم نشي پاک ول نور فزیکل اکټیټیز هم کول خوب اقده پر سکم په ټوله نو بیسټ طریقہ دا چې موږ خپل ځان فزیکل اکټیټیز کې انوال کو ایکسرسایز د خلکو ته بډکه ماکسیمم سونو ډیپریشنز دی یا منټل هیل هیلث سره او سایکولوژیکل پرابلمز و غیره دی د بیسټ پریوینشن خپل خوب نورمن کووندي هغې د پرده چې موږ پهان فیزییکل ااکی ک ځان بیرریو سلو کوې موږ پوټی ااکیې ځان ببیری ساات صحیح مطلب صر را پاسی اکسثر سای کوون زوری نه چې تخواام مخ یا جن ته کور کې کمري ک هم اکسثر سایس کېلی شي ټیک شو چې ډېریخه خبرې ماه تاسووکړ چې په کار چې په ژون کې برخ ک تا لاندې باندېخوا بد د ټولو را ځ نه چې تاسو په خپله چې ځان په مثبت سوت ساتي وزن جون اڑخته دوباره را وستو کوشش کوي دغه لپاره ورزش چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی سهار وختي پاسېدل او دا مخ کې هم وغږېس کړي و خبر رازو بلګ د دی حوالی سره چې وګمه کتابومه ته دا ویل چې چې کوم زمونږه رښتې وي اغه خوستو ګ باندې پخې کې خاوند او خځه چې کومه رښتې ده اغه س کردار لوبوي یعنی اغه آیا زهنی صحت حوالے سره دا اغه رښتوخه ثابتیدل یا اغه یو نورمال خه طریقې سره م پربختک چې دی اغه سمره ضروری دي کومو ګو وګورنو تولنه په معاشره کې رښتا اول لومده خځه او خاوند رښتې راځي بیا ما شومان او به بی بیا نور رښتې تړلې وي هو زمون چې سم هم دلته وګورنو اکثر ودونه چې کیږي تپوسونه نه کیږي لکه دا سیګه ਸਰوادوسي چې سړی ته هم نه پته چې چھا سرواد کیږي دا واده نه په سوی ته پته لګی نو اگر زمونږ د دین د ډیر اجازه ورکړې ده خو نه د جینۍ نه تپوس کیږي او نه د الګ نه تپوس شي او داږي په وجه باندې لکه م م پکليږي د وګي څه دا سلی د لري دي چې کو پزور باندې ودونه شو او دا خې نه بس هغه زهنی مسلو سره مخ شوی ولې چې اغیه رکور کې خوشاله نه وي اغزای کې خوشاله نه وي دغه وجه دا چې یغي بیا روس تولګه یو نچا ژوند خو نشي خرابول کنه چې بیا روس له داسي ګوري چې یو کال پس وخیر دی وي عام دا تاثر کېږي وي خیر دی روس دوی چې وخت تیر کینو په یو بل په هشي په کار دا چې مخ کې نه پته ولګي د یو بل د سوجه د یو بل انډرستانډینګ یا یو بل فیملییس هم زدل فیملیز فیملی بل سره ډیر کټ نو په کار د چې هغوی هم یو بل سره وم انرسټینډ وی نو مخک نه په کار ده چې یو بل اوپیژنی او د سوچ خپل سوچ مطابق جاسره واده او شینه اگر واستوبیا په بچو مخ اثرات وی خپل لایف هم په ژوند هم په اسانته رول شي او دا ژوند کې چې سمسلی راځي نو هغه په شری قدم ملګرو په شانته باغ حل کوي دانه چې غیبه جګړې وبې کوي او یو با با یو خو زور کوي بلبل هو دا یو دا سره رښتیا چې د نخلصي رښتیا تر مرګ پورې <laughs> نه لکه دا تر اخیره پورې روان یو یو انسان سره چې ستاسو ټول ژوند تړلې شي او هغه سره زهنی مواصلت نه زهن یې یو شان نه سوچ یو شان نه فکر یو شان نوی نوبیا ظاهر خبر در چې جنگ جگړه راځي او جنگ جگړه ډیر جوور اثر لري خاص توګه بنیزمن پټولنه کې بیا په زنا نو باندې ډاکټر ما هتا سوه سوای ری حواله جی بالکل تاسو ډیر خک ویشن وکړلو هازبند وایف اړیکې چې چلتی ګاډی کې دوپې نو واګه شندې مثالی وي فیملیز کې څه ایشوز راشي یا پرابلمز راشي نو څه کې کور کې صرف نه دی یګنه الوه پلار يرونو خووند دغه سره چې هغه ته اویرنس پکار د چې ایدر زما د خور یا زما یا زما مور د لایف په کوم نه لګي دا تیریږي کوم فیس ته لگے دا پاس پسکي کې لگے دا دی په لایف کې څه داسې امپورټنت شې زده سې شي کمی دا یا داسې څه سایکولوژیکل ایشوز اور پرابلمز دي چې دا غا فیس کوي اور ته دې تب مخې تر روان دي نو دا سپورټ کوم د کور طرف نه بیهیرل سپورټ ورته چموږ وایي هغه ډیر زیات امپورټنت چې فاميلي تا ته یو څه د هسبند وایف ریلیشن شپ مور اور ریلیشن شپ کې وي ریلیشن یا بشو د پاره وي نو چون دا چې دي فرذر لایف کنټینیو او یو سو لغه چ کوم دغ ایټ کوو دره ی ډیرر انپورټټ اورول وي غ د پر دا چې کاهمن وای خپله کې خری لیشن ش سات هغې سر ټول کور کې سکون ووي بلغه یوه وایف نه غا ی مور پلارارم وي یا پره په کورې سکون ووي ماشومان سکونسه کووي ک د چې فینل وس باز په فمز کې را شي نو دا چې هغه طرریق سر یو وی خپل کی ڈسکشن کوي خپل کی خبرو ذریه سره څه څه دی پرابلمز تیریګم میبی بس ټایم د غشن دی انسان سکم فیس نه یو لایف تیری کی غشن ایکسپریسیټ کول نه شي خو باقی سرات سکم د نور زندگی باندې افیکټډ کیږي یا ایجوکیشن شو یا ورک شو یا نور را شو دا افیکټډ کیږي دا خوده چې انسان مشوره کوي خپل کی یو بل باندې ٹرسٹ ډیویلپ کوي خپل کی یو بل صحیح د سینډ بلډ او ریلیشن شپ د غشن وي چې غیسه کومه د وډو وډو څه مسلې حکومتي وی کور کې سوشل ایشوز وی هغه څه کوم چې فیس کولې شورغه هم حلقو له شو پیغامونه موږ تر اخلي راغلي دي څه خور د من سره د پیښور نه هغه وی چې سټوډنټه ما او ما مساله د جمع په سر باندې تیر دوه کال درد ویه تدې څه وجه کې دیشې څه علاج راتوایي د سميره خور نو ول دا تاسو کوم چې سر درد خاص ټایم باندې وی یکل په سر درد وی چې سر درد سونس سویر وی څو نه تیز درد دی او سکه و میټینګ کوي نه کوي چې دوه کالونو کې درد, درد سر باندې دا دی دوران کې هغه چرته ډاکټر ته خیال دی هغه خپل ايساید چک کړي دا هغه اردګور ماحول څنګه زوري نه چې سر درد څوکم دا خامخبو یو سایکالوجیکل اېشوز نه یا سترس نه انسان ديږي بس ټیم بایولوژیکل پرابلمز هم کېدل شي نظر کمزوري وی اف سر کې دل شي یا سټڈی باندې د کنسنټریشن یا ډېر زغور سر او سر ګوري هغه سر هم کېدل شي ډېرې وجوہات کېدل شي نو دا دی دا چو 2 ایئرز کې دې څه میډیকেশন اخیستي دي ایدر د چرت د ډاکټر ته دلی دا ایکس ري یا نور څه چرت په ورکټوالي کې دا چرته پرې وتی دا یا اکسېډنټ کې کړه دا یا پسر لګی دلی دا ډیفرنٹ وجوهات کېدلې شي صحیح وګماته سره بل پختنۍ لرمه حسین رور د موږ سره د مردان نه هغه وی چې د شک څه وجوي سلور کال او شو خزنه شک خو مختلف وجوهات کی دی شي او دوی خبرو کړه چې سلور کال او شو ټکیګمن نو آیا دوی څه علاج کړه دی یا کوشش کړه دی د هغه د خدمت مول د لپاره خپل ځان طرف نه او یا ډاکټر لته ሳይکالوجيست لته ده کنه دا اوس پټه نشته خو د شک مختلف وجوهات کی دی شي تیر پروګرام کې هم موږ په دیوانی خبره کړه وی چې ير سره د شخص د لکه نو اکثر خود مشموله کی هم داسي دغه دا ماشومان دسي ټريټ کړئ شي یا وایلنس نتیرش تشدد پیو شي یا په سکول کې یا د پیرنس طرف نه نو اغه وجهه هم کې کې دي شي بلدا هم کې دي چې د سره دسي واقعې شي بي بي ځکه زهني بيماریاں نو زیات تر مونږی ګورو وغیته نو د یو واقع نه غه ولاړ شوي اوغ واقعیت زر... ک شي یو کال مخکې شوي یا ډیر ماشواللي کې چې چا ته ز... اه... یاد هم نووي د یو کال کا ماشوم یا د شپ میاشت یا ټیممې ور سره داسې واقعې شي چاغې ته یاد نوی خو د هغې د وجهغ سیمټ شي غ چې کله بیا لږي او د شلو کالو نه پس وړي د پکال نه پس دغ سیمټم زراکاره کېږي بیا نو دوبی تهخواول دارککووم شي دی د خپل شک لري کول د لپاره ساس داسې کوشش کوله دي او ډاکټر لتلې دې کنه دي تلې او د شک سمره هدا پوری د دوی نورمل لایف چکم دي ډیلی روټین دی متاثر کیږي دا شک د وژینا کنه کله کله دوی ته ولګي چې څه ساس 12 کې شک کوم لکه یو خو بیماری رازېږي چې دا وی چې شک پدی کې هم راتلشي چېغه منس که یو بار بار چې د هغه شک دا وی چې ما ټیکونو کو یا تلاوت می ټیکونو کو بار بار به غری پیټ کوي ریپیټ کوي بهاري او کار نو د شک مختلف هغه هم کې دی شو دوی کلیئر ویلی هم دی بل زب هم دی نه ته یو دغه کول غواړم چې څوکم دا سوالونه را لګي یا میسجونه منیس کوم ځان باندې کې سرپوس کو غواړی نودیدي لګ شان می روبانیو کې چې پوره ډټیل سره لګ خبره کوي صحی امده خبره او ریون که هم لکه او کم چې قدرونه اوریدون کو تاسو چې کلهمونږته پیغونه را لږئ نه کوش کوی چې خپل پیغه موکمل را لږئ یا چې د کال باندې چې کمې پوختتنې موه شي هغید نه خصزم زمونږه چې کم ډاکرز دي هغې سر په تپووسونه وي غې نه اوکي خو چې کم دغ باندې کال سر ماسیجونهمونمت رای پیغامونه نههغ کې ستاسو اړخ نه معلومات کم دي د چسمر تاسو خپل مکمل معلومات مونږ ته راکړئ خپل عمر خپل مسالته تاسو ته سمره مدینه ده کم کسم ده ا عمر بجما د ډاکټر تاسو ته خطر کې سره جواب درکول شي دا راتلګوي چې اغه کم فیکٹرز دي اغه مې مسلې دي اغه کم حالات دي چې اغه د او خاون ترمنځ چې کم ګل راښینه اغه د زهنی صحت حوالے سره مسأله جوړورې شي ډاکټر ما هتا سره بښنه لرم نزه تاسو ته د کوېشن فرنٹ فیکٹرز کی د لشی چې خزه هسبند وایف په منځ کې راشي چې کوم کې ډيلي بیسټ واندې انسان ډېر سچويشن د شندوی چې هغه بافس کوي باستم د هغه چې وچ زموږ پاندرسٹاندنګ کې ډیفرنس راشي باستم زموږ په پرسپکشن کې هغه راشي یو مسلې ته ځکه څنګه نظر ته ګورم مې به بل زموږ لایف پارتنر کوم د نظر سره نه ګوري یا څنګه نظر سره ګوري زورته نظر سره نه نو د ډیفرنٹ سچويشن کې لې راشي هم کې د لشی سوشل ایشوز هم کې د لشی وایف ته کوم د problems the civic si jobs affected کیږي اخر په جنو هم financial problems create کیدلې شي نو لکه دې تدې هغه کې حکومت د انډرستانډ کون پکاره دي اټولنا بیسټ شی خپل کې هرې مسئلے حل حکومت د انډرستانډینګ دا ٹرسٹ دا چې خپل کې د یوبل په مشورې باندې د یوبل خبره باندې دونسته سو ٹرسٹ وی دونې خپل کې انډرستانډینګ وی چې تاسو په خبره باندې په یو کې یوبل انډرستانډ کوي یوبل مشوره کوم لشي اگر ټولونه حل دې دا ٹرسٹ حکومت دا امپورټنت خدا دا چې څنګه خپل کې دیسکریب کوي کې یو خبره یو مسله چې ما ته دا, دا مسله نو یو بل سره इजीली ډیسکس کوي نو سونه زيات ډیسکشن کوي دنه زيات ځکمداري کریټیویټي ډیویلپ کیږي ډر انډرستانډینګ کریټیکی ډیویلپ کیږي نو ځبه وایم چې دا دي چې و اندرسٹینڈنگ غره د پاره حکومت د مختلفو مسلو راځي نو خپلې کی ډسکشنز کوي او مسئلے حل دروږي تاسو په سوا یي دي حواله سره چا کوم فیکٹرز یي کوم حالات تجارتي پواجباندې د خزي او خاول ترمنځ چې کوم دی هغه د هټ تورسي چې زهنی صحت ته متاثر شي دا غي حواله سره مسلې جوړی شي لکه مونږ کو ګورو زمونږ یات جوينټ فاميلي سستم وی هغه کې خويندرو نه یو ځای نو هغه سره تعلق ساتل لکه اکثره بیا داسې کې کلاغه خو اخي وي ګنځوي ته وي ان ان ګور نه نزوي قبضه کو کله ان ګور خوخله یا مور لبه د دومره وخت نه ورکه دا هر کور کی صدا هر زه کی دا مسله دا دا مونږ تدیر ام سیسکاری خو اصل کی دا مسله جړی چوي هغه دغل تبي بالکل صحیح خبره وګا نو ټول نه چې وای زه دا خوخه میچرته مور نشو خوخه وایتي انګور و چرته لور نشو دا مسله وخت می شي خو کاږي دا سوچو کی چې انګور چرته لور کی دین شي او خوخه چرته مور کی دین شي چې صرف او دا انګور په هغه دغه باندې یو بل لیسات ورکین هم خبره وخت sorry as you since status khabari kintafekom ko zawayam che la katolo na main she is important she is that insan positive thinking we cha ayagh ko marishtam we ko masala we ko hawala we zra me poxtanela ram kana lagra ta da wa cha ta sar har sene gidki ginibia we sanga positive ke na da khushur na bachpana na ghadarish masala molta basir mila she adaptation da ghandi she jung skills da city develop she لکه لنو چون که مور اور خور دی دادی نو دی رشتي سکه ونس انډرستانډ کي یا کي ايون کبل طرفه تا نيگټيو ملاوي کي بار بار رسپانس مليږي پر د انډ او دي خيب هم ستا سره پوزيټيو شي نو سخت پليبلټي دا چې لکه څه ولدي نه دي کينه خبر يو راځي نه شي نه هم نه چې سوپ نيگټيو وي بس ور سره پوزيټيو هر سره سره مثبت لکه خپل حق د پاره اواز چتول هم بل کول <laughs> چې دا سره بد کیږي اوس دا سوچ کوم چې زه خیر دی یو ورځ بد ټیک شي نو دام ام ټیک خبر نه دا یو مسله چې دا غوږه کوم په کومه طریقې سره هاندل کو په کار د چیزا غي سره کی نه سره خبر او کم چې سم مسله ده تاسو ولې <laughs> ما سره هر وخت نه سيته کوي نو دی سره بخ کیږي بل کورنی اړتونه علاوه خزي خاون په پا منځ کې په کار د چې نخمه خاږي کې به یو کس جواب کوي یا به دون جواب کوي څنګه کار خو بکي کنه غټي وټي لپاره دې کې ما دا خبره کوله چې جواب که یا ګټي ورتي د پاره هم ضروری نه دی چې صرف اجوکیټډ خلکو ته چا تعلیم نه وی کړی هم څنګه سره کار کوي او پکاره دی چې پارټنرشي کوم وی لکه د خاون چې سکه یې هغه پکاره دی چې خزي ته پته وي نه سره پورا معلومات وي چې سکه یې سره کار کوي سومره سیر یو دا موررت پته په کار ده نو دی سره به شک نه را او چې شکه نه را نو د هغې په منځ کې به مسله ډیرری کمی وي او شیررینگ به کوي یو بل بلله وخت ور کول په کار دي چې نن سارڅوکي چې وخت نشته شته وخت نه شته سره خو بیا هم دیری شرو کې په کار چې کلم ويکن را یا وخت استل په دي او مسی چې دي هغه یو بل سره شیر کول په کار دی کول یو بلله موکور کول په کار دي چې پې خبر یوک ک ډسکشن پیلک دهغې د خان لا ریچاری ولټای صحیح یو بل پختنه مونږ تر اغلی د میسج راوړل دی ګل راج خان ورته مخ سره د پیښور نه او د وی چې زما په دماغو باندې هر وخت بوجی امید او سوجونه راځي دا, دا مساله زما د وایف وفات نه پس ما سره شروع شوه ده صحیح شو نس جواب بای سټاسو دی او ورنوبزاد ته پوسټ کوم چې ول درور ایج سونا دا سوره ټائم د غېږی د وفات شو تاسو دې چې زما په سر باندې بوج وی ایدر بوج تاسو سر باندې د درد وی اوی ته بوج وای یا سر چکر راځي یا سر د درون درون احساس کیږي هغه ته بوج وایي دا خلک خپل سیمپټومس خپل لانګویج کې ډیفرنت طریقه سره وایي نو د دې څه مطلب دا او دمه خبردار دا وای چې مالا بار بار سوچونه راځي نو د سوچونو اساس څنګه کوم سوچونه درته راځي ایدر تا باندې تخلق وباند شک والے سوچونه زیات راځي پوزټیو سوچ درته راځي نیگیټیو سوچ درته هغه کوم قسم سوچ دا پدا سيدونه پدا سونه بوجره پیدا کړي دا نو دین له غو نه خدام وکړي د دې ډیټیل سره او ای نو بیا ورته موږ یو سیکنډ لیدل که څه بجه یو جنرال نږدې په پرووم چې د یوه وایف ډیت شوه یو ټراما دا ستېج نته ریگی لګیدا یا تر شويدا نو اغه په وجه هم افیکټ کیدلی شي په لایف کې څنګه سره اغه په وجه باندې د ډیپریشن هم کیوم راځي چې انسان سوچونه کوي او په سربوره باندې بوجی وي خدای چې له ونې کمپلیټ ډیټیلز او نو مو یو پراپر ډایګناستي کوڅه دیتا دا چې دلته د دې دی واجب باندې تاسو دې تاسو جواب ورکول لسی ان ته په زده ویل غوړم اوس زنی مجبوریان زمونږ داسي ویل کمرک سره مونږ هیڅ نشو کولای چې وا انسان را واستې نشو یا اس مونږ سره دا سهال نوی نو دې په کار د چ خپل پاسټ بریک دی مازی امره کې سوچونه نه خده چې دوی خپل را روان جون بره کې سوچو کی او که دوی ما شومان وینو او غي بره کې هم چې مخکي جون څنګه تیرولې شو کوم مخکي دوی بل وعده کول غاړي نو په کار ده په غي هم سوچو کی ربه شو لګ ورک پلیس حواله سره چې کوم زمنګ د کار زې دي اخې کې چې کوم ماحول دی هغه سمره ضروری دی د یو یو یوخه ذهني صحت لپاره یا چې مونږ وي چې زمونږ خپل کار خطر کې سره وګړي شو سبا وی ما وګماته حوالے سره ټول نو ول خو جی د شکار کول پکار دی چې کوم زمنګ زړه غواړي یا کوم مختلفي چې د کار سره زمما شوق دیزه په شوق مالي کولې شم نو هغه ځکه چې جواب هم کول به کار دی واغزه کار کول به کار دی هغه کار بیا د کاري د افیس د نننه یو اورګنایزیشن د نننه مونږ وګورونال تکي مختلف امپلایز شوي یو بل سره دغه رښتې سنگ کیږي یو بل سره دغه تعلق سنگي نو پکار د شي ماحول او تدس جوړ کړي شي د دې set-up پا کار ده ناغید پا رس rules پا کاروی چه پو م دومرره پرشر نووي کله چې زمونږ مشران چې وي یا سډ مې پرشر دومره راوللي شي هغوی بیا کار نه شي کولی او دغ منټل هل تپاره هم نقصان ورکئ لکه کله ډینز ورته داسې ورکه کېږي چې هغې پته نهنی نن باندې ورتهسه کار ورکی شي چې دغې تپته هم چې دا کار د کولی شم خو بوس کله خپل کار هم ورکې یاته اکثر خپل کار هم اخلی نو په کار ده شي د غې دپه مخکې روول سوي ډ لاینز دپره هم خپلټایم وي او انپلاس نام هم په کار دی شي اخری وخت خپل کار نه ساتي د سره هم منټل هیلت ډیر خرابيږي او پریشر راځي بیا په کار په خطری کې کولو سر اږي کې کمي راځي بل د مومګه وګورو چرته خځي او سړی کار نو کیناږي کې هم مسلی مسلي او وي خپل منس کې جېل هم زه اتا بیا نو دغه حواله سره هم چې اول د دې سيز نمنګ خپل انوایرنمنت دوم رخه کو یو بلته چې دا سوچنه کو چې یا موږ سره دا خزر دا, دا سړی د انسان په نظر یو بلته وګورو نو له موږ تا انوایرنمنت خکې دي شي صحیح ډاکټر ما هتا سچید سميره خور نه پوښتنه لري جواب اغي راکړه دی وي چې زما په سر کله درد لګوي او کله زیات وی او اول د ټایم هر وخت درد وی او مېډیسینز مې هم کافی یوز کړې دي خو یې څه کار یو نکو نو زه به دې ته سمهره خورت د مشوروں پېښور به اسه قدا چې ان کیس پېښور بیسد زموږا ексپرت سایکالوجيست موجوده دي زموږا ګورنمنت اپ شتا دي او ایون کې درو پوره زموږا استاد ر ایم ای کې هم د ګورنمنت خپل یو سیټ اپ جوړ کړ د رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې نو د زموږا ексپرت شتا دي کاینډلی چې د میډیسن سره دې ته نو پلیز الته او ته شي سر پرابلمز د چې هغه مې بي د پېسېج باندې نشي ویلي یا بات کوما خپل هېستري ته پوي هغه کو چې پتو لګي چې د پرابلمز چرته نه دا ګلید د دې ته مشوره وایې کړشی صحیح او د نن کې موږ سره راغلې ده السلام علیکم و سلام ګور جی ګور څوک خبرې کوي کوم څنګه نور جان سلام أتخان خبر کوم لکه خبر څه پوښتنه لري ګور دا پوښتنه کوي چې زموږ دالماره کرګولا ګډ کې پټي دي نه او زياتو لکه خبر نه زياتې لري صحیح سر باندې مو خوشاله دي مرالي ا۰ جیرو ژوند تاسو نن دټا پوسکون اورم تاسو 800 نن عمر می تقریبا د 50 کال عمر دی 50 کال نو سې د 50 کال هیڅ د او او جی خبر زیاده شوجيات کمول شي وي سوري خبر در نيري کې څه خبره د سوي چې تاسو نيري چرته ټايم در نيري کې ورسته د یاد د نوي چې نن سر ډېر د څه ورس دا ټايم څه دا واسي ير دنې يرنه یا زړې خبرې چې ترې شوې دا در نيري وي خلکو پہچان کې در نې روي چې د سوق در نې روي لکه د څه خبر راشي د کوڅو زموږ واړی کنه جی نو ورته ویاره تاسو په بیا یو کاو ته یاد کوو نو بیا دوی دوه بارونه تګوږي دغه ماته شي ابو یاره لکه په بنه روړه یاره یو سې یاد کیږي نه جی نو خپل ما کیرنو زی او لنډو کران دې کړنو زی لکه یو بازار ته زمي یاد کی رواني منو راته څه کی او لاسه ما مغ زيتم لاسمو قاله چې فکر نه مې دي څوږي ګل دي صحيح نو د څنګه اندازه کې را نه ایلی او پر ست سره په بوجم را وی او دا غاټي نکوه دي درنه زاداش کان ځان ګی په سر مې بوستن رلیو صحيح من نه ارور به تاسو ته مونږ جواب ورکوم خوشحالو سي جی سي ضروري تبدا وایم چې د وایې چې معنا اکثره د مشومان لکو یي چې ما ته بکس راوړای یا سوکانه معنا هاي چې موږ سره تر خلکو اصل کې نه سپد لایف سټایل د غشن دې دس ټير هريسان پریکټک لایف د بیزي شډول موږ ځان ته جوړ کړی دي یو مسئلے سره علاوه موږ ذهن باندې سلسل مسئلے چولی دي څور انسان په ذهن کې زور اېر دګر ماحول کې مو غن زموږه سوشل لایف نه یا چرته جوب کوغه په واجب مان دي زموږه برین هر ټایم اکټیوی دماغ هر ټایم اکټیوی سن اسه سوچ کې مو غ انوالو کچھ یو سوچ کې نو بل شی自动یکلی انسان نه ایر شی چې د دې تا دا ورکوم چې فور زامپل شاپینګ د زې تاسو نه شاپینګ سامان ایر شی د کور کې څه سودا پکار یا شو نو لست جوړ پي چې زه به داغه دا شي او یا که نه الوه سکوم نو ماشومان شومان ورتاسو یا به سرکار کوي یا به من تاسو ته کنسنټریشن کې هغه تاسو نه اریږي چې څوک کوم لګيایم نو ذهن کې ریپیټ کوي چې تاسو کوي لګيایي صحیح. یعنی خپل ذهن برور تاسو چې دی هغه مخصوص ساتي خاص توګه باندې چې کوم کاروم کوینې هغه باندې کې به سوچ کوي په یو وخت کې به تاسو ذياته سوچ بالکل هم نه کوي فور زامپل د ډرایوینګ کوي لګې نو د دې د خپل کنسنټریشن خپل سوچ د کوم نو فل ډرایوینګ طرف ته پکړه چې لګې هم ډرایوینګ کوم دا نه چې د ډرایوینګ کوي نو د څهب التزام ورته بده کوم او هغه کار وکوم دغه دغه اکټیټیز به دي اټین به خپل دماغ سکوم د یو اکټیټیز کې انوال ساتي نو د فل مو پکې شي دی وی یو ججمنت سه فیصله وی هغه کې مهمه تا پرابلم نه او دا غا د چي دی نو د ایران حکومت اند برو رو رو رو شي او دی 35 ایयर्स او ای جو خنونو دا ډیر ارلی سٹیج د دې کسان ته حکومت دا غسه څنګه کیدله شي تا غینه شي جنایریږي یا سوي مخ خبر نه دا لیسٹ کی اپ ات ا ٹائم د وی ډیفرنٹ نو انوالو وینودے پوجی امي اصله مسله ډیره شروع کېده ډیر آغاز کېده د دې باندې کې تاسو لږ کوشش وکینې دا هل کې دي شی او طریقې وداي چې تاسو کم کاروم کوئ نو کوشش کوي چې خپل ذهن په هغه باندې ساتي اخو دي خو تبا سیزن ته به سوچ نکوي ګلراج خان رور مونږ ته دوباره پیغام را لګل دی ډاکټر وگما تاسو نه پوښتنه وکوم د دې چې زما شپګې شکاله عمر دی او زما وایف چې کومه ده چې اوس لیکه ساته مخه میسج راغلی چې زما کور چې دغ وفات فات شوه نه هغېوي چې زمونږ د خوښې وادو او معشه می پیدا شوونه هغ کې لکه زما کورله چې د وفات فات شوه هکو د نزه اوس ډیر وخت افسوس کوم هر وقت را ته تف وي غم سوچونه خافغان ووي د دی سره به س کې دی شي د سهحل کېد شي دوی خبرو وکړه چې په خپله خوخ واده کړی یا نه مینی نو دا کولی شي چې دوی هغه وونه رایا د ځان په دې معنی خوشاله کی خبره ته شویا ته ستاي کالر راغله دي السلام علیکم ورجان زه خللاخ کوم د کوهټ له جی جی رور سپوښتنه لري زه پوښتنه د پاتې زميږ کې بلډینګ نه ورته جی دغه کنده بازار سره سموال کوکه نو ور واري ستغه زغلا لغت دغه مال 24 بجې د ډېر کال کو سائکل صحیح چې سموالې سموالې اند چې ما سموال یا سموال چې تکل چې تکي ښخزایل صحیح ما ته پوښله صحیح ما هتا شو ته ما کم کم بیان ده سه یو مری 41 تا سبه غنه باچرتہ ډاکټر نن ټریټمنټ اخیستل سه تا سوبری وته دی وای زما ز په پروتم په حکیمه پروګرام کې نه کومه علاج ما ترې ته جا کی علاج نکوم غلا جی سارا د ذهنیو مسله راغله یعنی مثلا کو کومه سوه غړې څه فلانه شهر او فلانه لرې څه بازار ته څه څه لږې څه لږې څه یو څه مله څه به شي شو چی بالکل شي تاسو اول د دې جواب مکمل کړئ نبيہ مونږه د اغې جواب ته ورا شو شي ما هم ویته دا خبره کوله چې دې د مینی واده کړو او بیا ز ډیر زړه دغه منځ کې غو را لنو اغه وځنه خامخ په دوي باندې مآثرات او اګه دوی کوشش کړي وخت سره سره بد هغه روړو رو وختمیږي دې نه سوچنه کوي چې کزه بل واده او کمیا د خپل جون طرف ته زم منو دا باغی با سره بی وفایي زکه زه تمدا سوچ راځي کنه چې دا غی سره بی وفایي دا زب هم مغي ته بناستم خو خدایي جون نشته دا غی یا با تاسو سره شته کوم خوشاله وخت یې کړی تاسو یا غی زره ډیر خکړی دی ناغه تاسو یادوي یغی باندې خوشاله کیدی شي خو غی روح بم پدی منی خوشالي چې تاسو مخ نور د جون طرف ته لاړ شي سمرج پدی باندې سوتینه کوي چې اغه بس هم د ریته ټول عمر تیرونه دا زما په خیال خبره نه ده مخکې جون طرف ته وختیم زیته ما خبرو کړی چې مخکې جون سوچو کیګنه تیر شوی جون نو سغه کې سنیش کې ده خو دی په خوشالي ديشي چې کله به دی اغه پورا سمره وخت تیر کړي غ خوشاله تیر کړي د دوی طرف نه ما په خیال د دوی خبرونه چې سمې بداس نه نه چې پاغي باندې دوی اوس یا په پاغي باندې خفوي صحیح ډاکټر ما هتا جواب ورکړي زړه تر زړه پروګرام تم ختم دی بالکل زه دغه مشوره ورکون غواړم چې ویلو چې ما سكوم دم ټريټمنټ وکړل خو ما د عملی یا ډوکی ما چې اور د خپلو ولدی د پاره په بیډ باندې او هغه د پاره مې کړې خو بکی زهنی امراضه څخه د شرطه ډاکټر ته کنسلټ کړي نه ده نو به ورته د مشوره ورکون غواړم چې دی ډاکټر سره دې ضرور کنسلټ وکړي خپل د برین امراي و غیره دیو کی سیټي سکین و غیره بدیتو نور څه ټیسټونه ورته ډاکټر ریکامینډ کړي یا به هم ریکامینډ کړي اچي غي او سیکنډ چا چې ما نشي و سونه ری سامان رنه ری صوداره نېري کی دا دغه خبر اورته کوم چې د دې طریقې سره دایو هغه کوم شی ورنېری کی نو هغه څه د دې طریقې سره که د فهل حال ډیلینګ کول شي صدا یو لیست جوړ کی او بازار ته لار شي سوداره وریا څه کای ځان څه کدي لیکي په کاغذ باندې لیست دې ځان څه جوړي او سیکنډلی دا چې د دې اغه واه خپل سیمپټمز بیان کو سدا دونا استیاقنه تیر شو نو زه هم چې دا بو سكوم د لیک ډاکټر سره کنسالت کی دوپاره د خپل چیک اپ وکي او چې د نور میډیکل رپورټس وغیرہ غشین اوګورډینګلی دوی ورته ډاکټر میډیکل کی ډاکټر تاسو سره به لګتل زر زر دی یاداش ته وره وډشن مشوره بد ویته ورکول غواړم چې اولټا ګینتنه دا یاداش ډیر زیات خکې نو که چې پسه لکه پختو کی کول غواړی انګلیش وی هم کی خو اولټا چې ګیندی کوي لکه ز شلو نه شوشل نور لاته داسې شروع شوم وی یو ترازم دا که موږ ورس کی 15 شپک پیرې کو 10 منټو لپاره اول 15 نه شروع شي بیا 10 منټه بیا داسې نو دې سره یاداش ډیر خکېږي صحیح شو چی داسره زمنګ د پروګرام تایم په پای ته رسیدا څه ډیر زیاته مړنه چې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واغښته او اې دن کو روان ګل پورز په بیا تاسو خدمت کی ازې ریګو ترغې پورې د الله په